In their ships with painted Ma 2018. december 11-e van, és 4 perccel reggel 7 óra. Ez a kétfejjelentő minden, amit az aznapról tudni kell, hogy érdemes a ha hallgatók és fiatal János műsora. Kinn nagyjából nulla fok van, derült az ég, vagy legalábbis úgy a mintha derült lenne. Kicsit foly szél van, ahol nagyon. The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 Laci részes csinálj valamit, ahogy a kettes cd szóljon, jó? Köszönöm. Valamilyen dugó nincs bedugva. Hogy ezek egyébként miközben 8 óra 20-kor pénzt fogok kérni önöknek a számára. mennyire zavarva arról nem fogok önökre részletesen beszélni. A kettes CD nem szól. Itt megy, ott nem szól. Valamit lehetne tenni? Kipróbáltam, milyen a és akkor szólt. Értem, akkor itt megy, de nem szól.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 0614890999 és 06367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 vagy a miniszter? Azt kérdezem Bitrai Tamástól, nem lényegtelen? Amire azt mondja? Nem. 061 489 099 és 06 3677 What is America to me A name a map a flag I see A certain word Megérhetem, -e nagyon, ha hogy hol tetszenek lenni? What is America? Fenn gyors to aztán megint lesz 20 percünk utána már nem ez a fantasztikus kedv van, de a pénszerző akció folytatódik tovább. Fél nem Gábor, és utána pedig egy pár beszéd Már ügyben, és utána véget ér a mai és nagyon sok időnk beszélgetése nincs. Bármilyen ügyben. Még alkalmas vagyok arra, hogy bármilyen ügyben beszélgessek önökkel. Fogalmam sincs, hogy miről, amit önök felvetnek.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 The air of feeling free And the right to speak my mind out Let America to me The things I see about me The big things and the small The little corner newsstand nem tudom, hogy ennek meséltem-e, de felajánlottam Bakács Tibornak, azt nem meséltem, hogy nézőként, illetőleg minden második, harmadik héten szereplőkként térjen vissza, vagy legyen jelen, köszöntelem kért a lehetőségből.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 Nem még egyszer biztatom önöket 0614890999 és 06367161, és aztán a bölcs döntésükre bízom, hogy mi lesz. Tíz szóva, így is, úgy is felirat a László, aztán meg sorra jönnek a riportalanyok. A mai évből, mai évből, az idei évből, idénből, az évből még kilenc műsor hátra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó lesz.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 Reggelt. Azért egy-egy mondat, hogyan le tudja letletni az embereknek a gondolkodását. Nem tudom, tegnap hallottál, hogy Tarlós úr, amikor bejelentette, hogy ki lesz a BKK-nak a, a vezetője, akkor azt mondta XY, akinek az édesapja tanszékvezető volt a Műszaki Egyetemen. Tehát az én szüleim, meg nagyszerűen mind agrármérnök volt. Tehát most ezek után én presztinál vagyok egy agrár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 Everywhere around the world. Költői a kérdés, de azt kérdezném önöktől, hogy vajon az ember megcsömörölhet-e attól, ami egyébként... Tehát, hogy megcsömörölhet egy orvos, egy tanár, egy riporter.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 A végén még nem mondom le a jövő héten, vagy jövő hétre elsimva mondván, hogy legyen riporta, anyam. Ha már bejövök, szeretek beszélgetni. downtown and one more show downtown you're giving away but you never came back no phone to take your place do you know what i mean we have the same intrigue as we a Beszéltünk a szabadságom iránti vágy miatt, amely a, a Nemzeti Galériának a Igen. korrigálásából fakad. Uh, ezek az ellensúlyok nekem is a szemben szoktak jutni, ugyanígy, és uh, most bátorkodtam megint csövődni, mert gyakran nem sikerül végigmondani, amit szeretne az ember, de hogy, uh, hogy én is így érzem, és egy állatorvos ismerősöm a szomszédfaluból mondta, hogy uh, te Géza, az van, hogy hát...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 6, 4, 8, 9, 0, és egy utoljára ajánlom. Sajnálom.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 Jó reggelt lehet. Én lesz, és ebben ajánlottam volna neked, hogy találkozzunk tegnap priváti. Már egyébként is régen ajánlottam volna. Igen, aktuális nagyon. Um, egyébként jó reggelt rá, Jó hallottunk. Jó reggelt neked is, mert a mai beszélgetésünkben együtt fogunk megegyezni abban, hogy a jövő héttel legyen ez záró beszélgetés, vagy sem, mert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 Jaj, Istenem. De lassi... Egy van különben. De hiába de... tippelj, nincs, nincs jelentőség. Egyrészt nem mondanám el, itt a rádióban, tehát téged kellene a teljesen, de őt sem. De. Hát egyébként is értelmetlen, ebben az irányba vagy nem műsor. De most nem állt a riporter szeretét, mint egy itt egyébként se riporter és riportolás szituációban vagyunk. Hát kérdezem annak, hogy mi az a friss élmény, ami ennyire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 be. Laci. Mondjuk, azért, mondjuk azért ne haragudj, a tegnapi nap. De az sem. Nem, de nem, gondolom, hogy, nem gondolom, hogy kövér kell az első, ha Le, az, az lehetséges, akkor sokadikként azért, említem. Azért, meg. azért, azért tegnap, tegnap, ami a parlamentben zajlott, de sokkal jobb, mint egy eszelős, akkor a Varga nevű Miskolci fotóista képviselő föláll, mint egy barom és üvölt az elnöknek. Ez az infantilizmus, De, hallott, mint, de nem, de mint, mint aki megbolondult, mint aki megveszett. Olyanok voltak, mint aki... Tehát valószínűleg előzetesen annyira behergelték magukat, hát, és az a baj, az a baj ezzel tört, hogy minden lehetséges igazságukkal, minden valóságos, értékes politikai üzenetüket, ami van egyáltalán ilyen, nem tudom, az teljes lenullázták és ezek után föláll a burány, és azt mondja, hogy az, ami így zajlik, a parlamentarizmus, itt megcsúfolás. Hát ők csúfolták, a parlamentarizmust egészen brutális módon. Laci, de, és Laci, de mondjam végig, van épesző ember, most tényleg a, a te rádióallgatóid, ne szeressenek engem, ne szeressék a kormányt, ne értsenek egyet a, a munkavállalókat érintő törvényjavaslatot, de van ember, aki komolyan gondolja, hogy az nem obstrukció, hogy valaki 2800, módosító indítványú, és azt akarja, hogy arról egyesével szavazzunk. Tehát, hogy gyakorlatilag három napig ott üljünk, és teljesen értelmetlen módon szavazzunk. Tehát, hogy ez, ez, ez a valóságos vita, ez a, ez a valóságos politikai jobbító szándék, ez szerintük hibás törvénye kapcsolatosan. És utána, mint egy eszelős elmebeteg, fúják a sípot telj, teljes hangelő a parlamentben, de arra, hogy nem, nem, nem normálisak. A maradék, nem... Ha van még politikai tőkék, azt mind lenullázzák. Mind, mind a, mind Halkan szeretném tőled megkérdezni azt, hogy volt-e olyan, amikor szocialista irányítású Magyarországon a Fidesz adott be, istentelen, rosszul fogalmastam, nagyon sok számú módosító javaslatot, hogy azzal lehetetlenítse el a parlament életét. Volt-e ilyen?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 De az ott esetben lehettek volna. van uh, alikor... informá információ volt arról, hogy itt uh, valamiféle provokációra lehet számítani. Uh, uh, uh, a parlamenti össég.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 X és y ha nem tudom pontosan, hogy mégsem lehet a téren demonstrálni, mert találtak egy védett szemét. Tehát tényleg kiadnak egy engedélyt, és két vagy három órával, vagy hat órával a demonstráció előtt mondják azt, hogy hoppá, itt van a lengyel Alsóházban, valaki meg lehet ez. Nem valaki, nem valaki, hanem parlament élmény. Én ezt értem, én ezt értem. Nem tudom, hogy személyesen fogad a a de, de hogy létezik, járatánál. hogy nem tud... Oké, okay, de ki az, aki ezt nem tudta előtte? Már ugye a rendőrségnek nem kell tudnia, hogy milyen van a parlamentben, és hogy milyen nemzetközi delegáció érkezik. Amikor közfejfoglás engedélyt ad ki egy egyébként a gyüleket önök vannak Oké, akkor honnan tudja meg a rendőrség azt, hogy mégse lehet? Hát nyilvánvalóan megtudta a parlamenti vezetést, hiszen bejelentik a parlament vezetésének, hogy ilyen rendezvény lesz, és azt pedig hoppá, nem jó. De tudom, ez az engedély, ez 48 órával legalább előtte lett megadva, és ezek szerint az, hogy ez mégsem működhet, azt meg pár órával ezelőtt... Ugye nem gondolod azt, hogy a, gyorsan meghívták a hátjárjukat? Nem, én nem vagyok elmebeteg, én csak azt mondom neked, hogy én sose fogom elfelejteni, amikor Kovács Lászlót felhívták az 98-2002-es periódusban e,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 a miniszterelnök úr az én állapotom felül nem érdeklődik, miközben én személyesen szeretném, ha őt nem vágná senki se derékba. Ebben egyetem. Viszont tudom, a tegnapi naphoz azért mondjak mást is, én ezután a a szituációt utána úgy mentem ki a parlamentből, hogy, hogy egyszerűen az hogy életkezem elment. Tehát én tudom, hogy sokan ezt lazán, könnyedén, cínikus a humorral is képesek fölfogni. De én az ilyen dolgokat a lelkedre én, én, én megmondom szintén, kifejezetten rosszul éreztem volt a bőrben, és azt mondom, hogy az, azt gondoltam, hogy, hogy ilyen helyzet ország, és egy képviselen lenni, hát egyszerűen nem egy finoman fogom hogy azt mondom, hogy nem egy felemelő dolog, és, és így így agyonítve, mentem el a terrorházába a pacifici átadásra. Ami egyébként ugyanakkor meg nagyon szép volt, és felemelő volt, és, és igazság mélységesen elkeseri, azt is mondhatem, fölháborít, hogy egy bűnös szólam jelenik meg uh, uh, bizonyos, hogy a bizonyos egy internetes uh, újságban erről a szól. De, te te de tegnap voltál a teátrumi társaságban is. Eddig én, sok nem voltál tegnap. Én tegnap cikkáztam, én reggel hatkor elindultam, és. Uh, és uh, abban nem volt a teállításai közülés. És, és Tudod, hogy Pintér Sándornak is nekem, és nekem mekkora gondot okozol, hogy másnap, amikor beszélgetek vele, az összes helyszínt fel tudjam sorolni, külön embereket kell rád állítanak. És mi volt, mi volt a terörházában? De, de, de, ha, de hadd fejlesembe yeah. csak az előbb az azért Václás Klaus volt miniszternek és közösségjel. Tényleg egy emblematikus politikus Jön, jön Magyarország, és kapja meg a Petit díjat. Tehát tényleg, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy fontos, fontos alkalom. Jó beszédek voltak a méltatások, és, és a Klausnak a köszönő beszéde is. Hát az egy, az egy komoly, komoly politikus érzézés volt arról, ami történik velünk itt Közép-Európában. Én, én azon az legyint, hogy persze. Megértem azt, hogy néhányan bolykottál a bizonyos dolgokat, de ezt az érdektelenséget... Ez de most mit nevezel érdektelenségnek? Hát az, az, hogy rendben van a köztéli, ott volt meg jó pár médium, úgyhogy, de hogy vezető internetes oldalak, És mondjuk nem bádolatot meg kormányfárti Hogy Ugye ez nem ért meg egy finlapos storyt, de még egy pótróvatot sem, hogy... hogy hogy itt volt, itt volt a Klaus, és hogy átfektelt a Tötési Díjat, ezt nehezen, nehezen tudom megérteni. Tehát hogy az az igazság, hogy mindig csak a botrány a ne, ne, ne, ne, ne, ne, felszín. Azt értettem, amit nem, előbb nem, nem, nem, nem, nem, nem, már nem, biztos, nem, nem, nem, nem,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 kopogtatnék halkon az ajtaján, és azt kérdezem, hogy már miért? Az igazsak, hogy a pontos hátterét ezt nekem még magam szállal, és a nem Azzal együtt, hogy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 Mondhatok mi, vagy más kis... Bármit mondhatsz. Na, csak azért, hogy egy kis színes is legyen. <gül> nincs, nincs én de hajrá, tessék! Fénytekem Bödecsesten voltam, kérde, Igen? Bödecs tibor. Uh, én azt olvastam, hogy vissza fog vonulni, mert könyvet ér. De ezek szerintem még ott nem vonult ott vissza. Is, ott is mondták, no, minden esetre... Ez Dumas színház az hát, volt? Én, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Egy belvárosi étteremben volt egy... Yes, és egy bocsodak, egy összekötés egy kis társaságban voltam. Na, aztán utána pár váltottam vele. De hogyan jött létre a, a szituáció, te oda mentél hozzá? Tulajdonképpen igen, de hát ugye nem voltunk sokan, de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 tehát egy, egy vacsorából. Okay, Magyarul hát. befizettél egy vacsorából. Hát, tökéletesen értem, de, de elnézést. Ki az, aki? De, de ki az, aki ott nyeleskedett? Azt nem tudom. Lehet, hogy az szervező. Oké, okay. Laci, ebben a, megint a... benne van, mint csebben a tengeret. érted? Természetesen nem érténe mondom, de minden azt akartam csak mondani, hogy, hogy magamban viccesen mondtam azt, neki nem mondtam annyira konkrétan, hogy ehhez képest egyáltalán nem fogta vissza magát. Bár az ellenzékkel elezik, az kapcsolatosan is vaskos poénokat fogalmazott alapvetően a kormány ütötte-vágta minden esetre. Ami ezt az egészet szóbozom, az pusztán csak az, hogy abban a néhány perces, mert csak néhány perc volt, majd kettő kettőperces beszélgetésről előbb köztünk megtudtam azt, hogy nem cserese hallgat bennünket. Innen is üdvözöljük Bözös Tibor.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 Úgyhogy nagyon régóta, sok-sok év óta olvasom a írást. De most gondold el, sáját. hogyha engem az befolyásol, hogy Orbán Viktor hallgat engem, és akkor most hirtelen azt mondom, hogy Jézus Mária, most van, akkor valaki mondja már meg, hogy Orbán Viktornak tetszik-e az Elsimó Lászlóval való beszélgetésen, mert hogyha nem, akkor megkérdezem tőle, hogy miben kéne változtatnom. Tehát borzasztóan szólak a bölcsnek egyéb, arról. Egyébként a, a, az ünnepülésre mó hajlam ebben a Az, az ebben nem fog brutális, Egészen, egészen dövehetős. Tehát én ezt egyébként egy ilyen a jelenségek gondolom, én, én egyszerűen fáradmastat tartom azt, hogy, hogy... Én magam vagyok gyakran a csinovnyék halála, tehát én ezt, én ezt, én ezt, én ezt so, so, soha nem tagadtam. Nem vagyok rá büszke, de legalább nagyon röviden ki tudom fejezni magam.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 Azt tudom neked erre mondani, hogy biztos szép ez így, ez a majd amit a János néha De azért ennél kisebb van már a világ. Tehát így, így, így tudod, a, a, a legegyszerűbb kérkőző munkás is okos a telefonnál Eltűntél a telefontól, mint hogyha leraktad volna és arra mentél volna. Nem nem, nem, nem, nem, nem. Most Ugyan, már tökéletes. Beszélek. Láttad a másik füle, de akkor lehet, hogy azt a jobb füle, mert hallott, vagy a jobb balnak is ez másik. a bal hát... nagyobb a távolság a telefonig, mint a jobb füle Igen, igen, lehet. Aszimmetrikus lett a fejed. Minden ember aszimmetrikus, csak úgy látszik, én látszólag az vagyok. Szóval azt gondolom, hogy hát, nem, nem akarok ilyen virágszalú köszélyekről beszélni, de nem gondolnám, hogy sornyező vásárolni nem érdekik az embereket az országos problémák. Minden, minden figyelemben is, mert nem ne lett volna ennek következménye a, a polgármester választáskor, amelynek legalább akkora volt a nagy politikai vagy országos politikai üzenete, mint a, mint a helyi üzenete. Szóval én azért szeretem a Jánosnak a vadromantikáját egyébként. Minden uh, személyes konfliktusunk ennélre uh, értékelni, szoktam néha magamban a humorát, amikor nem vált át nagy, nagyon erős cinikusba. Tehát ez együtt ezt nehéz komolyan venni. Hát, uh, uh, mindenkit érdekelnek az országban a, a közügyek, Oké, az, hogy ilyen magas volt, ilyen magas volt a az aránya, uh, Idei parlamenti választáson, és hasonlóan magas részét de dolog, prognosztizálok az európai választásra is, ami aztán még távolabban a János bácsi kapájától, meg a filmil szinti perektől, amit amik most János annyira izgatják, az mindenszer azt jelenti, hogy az embereket érdekli a sorsok alakulása, a, a ez a tágabb európai közösségnek a, a, a helyzete.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 Tehát az az interjú, ami azzal kezdődik Libor Anita és Dul Szabos továból, hogy Orbán Viktorral mikor beszélt utoljára, ez a kezdőkérdés, ez rávilágít nagyjából az egész ország helyzetére, mert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 nagyon érdekesen ezt egyként föltárni. Jó lenne, ha mennének ilyen társadalomtudományi, szociológiai, nem tudom, milyen írások, elemzések, tanulmányok eszék. Hogy hogyan alakult ki az, hogy a rendszerváltozás után három évtizeddel olyan fiatal emberek, mint amilyen a, mi a dolgozó szabadság, gyakorlatilag a szocializáció sokkal inkább kötődik a rendszerváltozási időszakhoz, mint az előttihez. Tehát, hogy ilyen fiatal emberek mégiscsak erősen posztszocialista, ilyen posztkonista hígyeket mutatnak. Mert az, hogy egyébként Uh, mindenhol kádárátársak és atyárátársak keresik, <gül> uh, az, az, az ennek egyértelműen a, a, a lenyomata. Én, én értem azt, hogy olyan rendszerben élünk, hogy egyébként valóban a miniszterelnöknek rendkívül nagy szerepe és befolyása van, ezt nem lehet elvitatni. És hogy egyébként ez egy valóságos politikai teljesítmény, még akkor is, hogyha az ellenzéket olyan temontod, és sok embernek ez nem tetszik, nem tudja azonosulni, és mondjuk a demokratikus fejlődés szempontjából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 a volt teljesen tehát a, a, a, a, a, a, teljesen a, a demokrácia fejlődéséhez. van némi időnk, akkor azért mennék tovább ebben az interjúban, mert ugye azt e, kérdezik tőle, hogy ezek szerint nem érintette mélyen egy-egy magyar időben vagy Pesti srácokon megjelent támadó cikk, és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 Ugye itt az ember azt gondolja, hogy lesz valami milyen szántó gondolat, és az van benne, hogy nem értem. Azt mondja értelmetlen butaság, amit írnak. Majd később, két sorra lejebb, vagy hat sorra lejebb, azt kérdezik, hogy mit szól ahhoz, hogy eddig vagy nem, nincs érzékeskedve kedve a történelmi filmekhez, és itt tovább, és itt tovább, amire egy szavas mondat a válasz. Tudod mi? Na. Baromság. Keresem azt a közéleti szereplőt, aki egy ilyen szituációban beleértve szegény Prőle Gergelyt, annyit mondott volna, hogy baromság. Beleértve, hogy holnap leváltják az Endi Vajnát akkor is azt, hogy valaki így ebben a formában nyilvánul meg olyan dologban, ahol az ember mindenféle cizellált válaszokat akar, és közben pedig az ember a másik oldalon az emberi hülyeségről, a jó és rossz indulatról és a butaságról beszél, az számomra felszabadító volt. János, ez rendben, amit mondod. Ugyanakkor ez mégiscsak elfed bizonyos valóságos problémákat. Tehát, és ráadásul arra is rá kéne mutatni, hogy a pestis látsokban megrend írás bizonyos jogos kritikáit elnyomja első éjszében a stílus, vagy inkább azt mondtam, hogy a stílus Tehát én ezért mondtam azt, hogy azok a viták, amelyek néha a Magyar Időnek, vagy a Petszis Rácsoknak a jelennek meg, azok azért várnak kontratproduktívá, mert olyan módon túltolják a biciklit, és olyan módon olyan módon a, a, a vitához és a témához méltatlan stílusban fogalmazód meg, hogy utána már nem a konkrét felvetésekről, nem a valóságos problémáról, hanem azt, hanem vitatkozunk, hanem egy stílusvitát folytatunk. A peszti srácok írásban azért voltak megszébe ellendő dolgok, és én is kritizáltam a filmalapot, például a történelmi címeket, erről beszélgettünk vagy már itt a műsorban. Igen, tehát elmondja ezt Andy vajna És, és én így olvastam most, nem, annak idején a Magyar Arany, nem tudom hány éve vagy hat évvel ezelőtt megjelent egy hosszú portraja az Andy-ről. Most, most olvastam a hétvégén. Egy rendkívül érdekes élet igen. az Andy Vajna Ez élet. így igaz. Csak hát, az érdekes híretetlen. lehet akár idézőjelben is, mert azért az nem egy önellenmondásos pálya. Nem, nem. nem minden szempontból igen. Én Én idézőjel is jól, meg idézőjel nélkül is. Hozzá! Rendkívül... Vagy az Andy Vajna élete maga egy film. De? Óriási na a egy srác, aki a szülei jóvágyásában 12 évesen elhagyja az országot 56-ban, hát, és csak egy évek később mennek utána a szülő embertől a mérhetetlen a teljesítményt, ami alapvetően nem művészi, vagy a meg a történelmet, vagy a történelmi kapcsolódó, hanem egy üzleti. Egy, egy üzleti, Andy Vajna egy zseniális egy, egy kereskedő, akinek az élet úgy húzta, hogy a film évekelte és a filmmel foglalkozott, de valójában soha nem volt, soha nem volt egy, egy, egy intellektuális aktor, aki mondjuk ne akarta csinálni maga nagy Cserébe nem is akarta magát olyan feltüntetni. És ez így van. Ebből a szempontból az Andy e sose játszotta meg magát. Belélt, hogy magáról a film is az az azt mondja, hogy ez az az én... beszélget... igen, Igen? Ha ezt beszélgettem vele, jó, de ne felejtsd el, hogy azt mondja ebben az interjúban, hogy a Film Alap ez egy befogadó hely, nem egy megrendelőműhely, és arról pedig, amiről mi beszélgettünk, ugye azt kérdezik itt ketten is, egész pontosan uh, azt mondja, hogy ugye itt arról van szó, hogy a felesége hogyan ment el egy kutyával vagy macskával, operáció céljából Amerikába, amire ő az, az adábbokat válaszolja,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 Őrülött neki. Egyébként van a teljesen igazban van. Köszönjük szépen nem említünk szocializmusban, én értem, hogy ezt az országot a kultúrája félig pedig összetartja, de, de attól még Endő a teljesen igazban van. Valamit akartál még mondani, úgyhogy Ugyan, ugyanakkor, ugyanakkor azon is el kell gondolkodni, hogy azért az méltatlan, hogy a munkatörvénykönyve, vagy a, a, a módosítás ellen tüntetők egy része, azzal érvel, hogy olyanok alkotnak rólunk törvényt, akik soha életükben nem dolgoztak. Tehát azért ez, ez mégis micsoda? Tehát, e, mégis, e, ez megint ugyanannak a frusztrációra, a milyen módon, módon való leértékelése. Hogy akkor először csak az a munka, hogyha valaki tudom, gyári munkás. Jó, akkor hadd neked egy történetet, csak akkor pontosan érteni fogsz. Én egyszer jelentős konfliktusba keveredtem Székely Gáborral, és ha bár kibékültünk, szerintem sohasem lett olyan az állapotunk, mint előttek, bár barátok se a voltunk, tehát nem a, nem a színház rendezőről van szó. És akkor a Székely Gábornak egy nagyon jó ismerősége azt mondta nekem, hogy tudod fiala, hogyha Székely Gábornak egyszer valami problémád volt ö, veled 1232-ben, akkor 1231-ig bármikor könnyedén eljutsz vele, de 1234 sohasem lesz, mert ő elakad 1233-nál. Némileg ez van ma az ellenzék és a kormánypárt viszonyában is, ezen kéne túljutni. Könnyire, így van. Jövő héten személyes találkozásra hétfőt kezdett javaslom. rendben van, alkalmazkodni fog. Köszönöm szépen. Kösz. szépen. Kösz. Az érdeklődés függvényében 10 perc vagy negyed óra vagy annyi se 061 4890 valamint 0630 kilenc valamint nulla És elég, hogyha hallgatnak, tehát a betelefonálás nem szükséges eleme a rádióműsornak, csak. Ne, ja, hogy rájár a, száma a telefonszámaimra. Egy perc múlva lesz 48.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 Jó reggelt Bumberek László vagyok. Lemaradtam az előző interjú elejéről. Megkérdezhetném, hogy ki volt a beszélgető partnál. El ah, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Mindjárt. Viszont. Eddig működött. good. You jó reggelt kívánok, ne haragudjon, de azt kell mondjam, hogy a sírástól nem tudok megszólalni, hogy ilyen arrogáns, cinikus emberek, ez az elsőmon egy normális ember volt egy évvel ezelőtt. Szerintem most is teljesen normális volt. Ne haragudjon. nem Én a, a, a teljes, el vannak töltve maguktól az agyuktól. Ön, ön ennek a beszélgetésnek az árnyalataira nem volt kíváncsi. Ön egyébként egyszerűen hallgatni akart valamit, és az nem jött be.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 Arról nem beszélve, hogy tisztelve a korát, de a véleményéből nem tudvá mit kezdeni, ez nem műsor és nem is lesz soha. Miközben könnyen lehetséges, hogy lesznek benne kívánságműsor elemek. Utoljára ajánlom a 0614890999, valamint a 06 nulla es egyes Keresem azt az Elsima való beszélgetés, más beszélgetést, ahol annyi hátratánc volt, mint a mai műsorban, közben nyugodtan elvárhatták volna tőlem, hogy hátratánc közben gáncsoljam, elé és szúrjam szíven. Hogy önöknek kevés a hátratánc, egy műsor ennyire képes. Én ennyire vagyok képes. nulla hat egy jó reggel jó te egyetlenek vagy valaki megmagyarázza majd nekünk hamar a kesi imigráns immigráns park mondjuk nemesgárd vagy hasonló kérem a nem bár is már már is meg kell hogy ami a kívánság műsor nekem fogom kérdezni ezen a nagyon szívesen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 Mindegy, nem foglalkozom magammal annyit, sőt, egyáltalán 061489099 és 06367716 egy másodszor.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 tudtommal nem, szerint, ahogy én tudom, hogy ezt a házizottság megteheti. Ha pedig nem teheti meg, akkor lehet fordulni ahhoz a fórumhoz, amelyik ezügyben... Én erre mondtam neked azt, vagy elsőmondnak, és ezügyben az elsimon egyáltalán nem tűnt értetlennek. Az, hogy ez elég volt-e, vagy sem, az egy másodlagos kérdés. Hogy nem, ez kell... nem értetlenül, nem hülye. Csak de azt gondolom, hogy amit mond, az attól még nem tisztességes. De ő az, hogy egyébként... egy sor dologban visszakozott,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 Tegnap valakinek, hogy nem készítek fel a beszélgetés. Nekem azonban az a dolgom, hogy beszélgetést készítsek. Úgyhogy mindenkit arra szeretnék kérni, hogyha netán véletlen, azt szeretné, hogy annyira jól készítsem a műsoromat, hogy ne kelljen jelentenem az árbóckos árból, csak és kizárólag a szerződéseimből való pénzeimet inkasszáljam, akkor esetleg ezügyben tegyenek valamit, mert abban az esetben csak és kizállal azok a beszélgetések lesznek, amelyek én pénzt keresek, én kurva jól fogok élni, a műsor pedig nem fog létezni.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 Mármint a támogatások hiányában? Nem feltétlenül a támogatások hiányában, azokkal Akkor a miért? hétköznapi problémákkal, amelyek a keverőpulttól a hangmérnöki terjednek. E Mennyire Nem, lehetetlenül el?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 Addig, addig nem fog a rádió meghalni, mert mindig lesz, aki megoldja. De hát ebben benne van az, hogy, hogy hajnalban, éjszaka, utána járni, kitanulni olyan mesterséget, amikhez egyébként az ember nem ért, és folyamatosan keresni a kapcsolatokat. Tehát a, a, a kivérzés az nem, nem így fog bekövetkezni, hanem a tárgyi anyagi vonalom. Itt mennyi pénzre beszélünk?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 hogy fél centivel lehessen a rádió orra a víz fölött, mert ennél több, az már egy olyan szép álom, mint amiről Őrkény István írt, amikor a félábu házmester kislány meséjét adta közre, és amit itt most részletesen nem mesélek el. Tehát az, hogy ez a rádió majd egyszer habzidőzi, az az állom kategóriájába tartozik, itt valójában csak arról van szó, hogy élhessen. Ez így van, ez tenni, ezt ennél pontosabban én sem tudtam volna megfogalmazni.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 a rádiónak, amit most fejből nem tudok megmondani, tehát aki szívesebben utal direktbe, azt is tudjuk fogadni, és hát nagyon örülünk, hogyha elérhetőséget is megadnak, hogy vissza tudjunk nekik jelentni. Köszönöm szintén sajnálom az apropót, a jövő héten ismét beszélgetünk. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Szükség. Aki érintettnek érzi magát, cselekedjen. Én érintett vagyok, én cselekszem minden hónapban. De az én helyzetem más, mint az öné. Jó reggelt! Lát? Múlt héten kedden visszafelé jöttem éppen Krakóból, mert Paul McCartney koncerten voltam. Én azt el is felejtettem, hogy ez a Krakó milyen szép illetve. Amikor ott voltam 150 évvel ezelőtt, akkor még nem tudom, hogy ennyire szép volt, de most leesett konkrétan az állam. Te mikor voltál utoljára Angyalszágban? Hát, hus, valahány éve. Pedig ott valamikor honos voltál.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 És ö, lementem a lépcsőn, a, és a lépcső hajján már vált egy taxis, fölbesül, fölnézett ránk, nézegetett, látta, hogy külföldiek vagyunk, és sejtelmesen megkérdezte a mármint, hogy elvinne oda. Sajtettem. Na most érdekes módon ez nem is engem hökkentett meg teljesen, hanem a német feleségem teljesen kicsit. Nem csodálom. Ugye nagyjából olyan, mint amikor én először voltam Amsterdamban és mondták, szames. Van egy megrendelésem, azt kérte a hallgatóm, Nemes Gáborral beszélgetünk egymással, hogy a Marrakesi migráns paktumról mit tudsz neki mondani? Akkor, a nagyon meglepő a felkérés, sajnálom, ez futott be a postán. Nem, ez teljesen jogos kérdés. Ez tipikus ö, példája a Szimbólum politizálásnak. Tehát amikor nem arról van szó, sőt, semmiről nincs szó igazából. Jó, Tehát miről maga, van, mag ez, van egy paktum, ami körülbelül olyan, mint az emberi jogoknak a, a deklarációja, hogy mindenki aláírja, de aztán mindenki más tért alatta. Egy nem különösebben konkrét, általános dolog az benne, hogy a menekült is ember, úgy kell vele bánni.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 reagálnak arra, ami van, és, és nem nagyon látják a kiutat, euh, illetve a kiutat mindenfajta ilyen euh, euh, hát, euh, gyanús emberektől vagy gyanús fölgyektől várják. Ez egy másik dolog, de azért azonban érdemes elgondolkodni, hogy, hogy ez a mostani nagy-nagy euh, hát, tüntetés hullám, amely úgy látszik azért, még egy darabig tartani fog, bár nyilván előbb-utóbb elül ez a, ez a szüntetés a, a, a természete. Ez még a, a löpent is arra hát indított, hogy egy, egy kicsit mérséklően ö, lépjen föl, mert annak azért nincs értelme, hogy, hogy egy országban hetekig ö, megbénüljön az élet. Azt mindenki Ez ezt, ezt még a kispolgár is, ezt még a nyárspolgár is, ezt még a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 Valamilyen nagyon nagy konfliktust válságot akármit, mit ami, ami igazán lényeges, ami jellemző, Hogy ami ez átolá... válságot.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 mint ahogy naponta megöltek előtte is, most is valószínűleg nagyon sok embert szalverált, nem biztos, hogy pont a, a ilyen rangúakat, vagy ilyen, ilyen szintűeket. Amiből ebből bal, amiből, és amiért ebből balhélet, az az, hogy az Erdogának, a török elnöknek, ez most pillanatnyilag jó. És az Erdogának, és millió egyéb ilyen emberjogi ügy van, ez az ügy speciál, nem azért lett ügy, ez ez egy indoklott, előrángattunk most éppen egy hullát, de millió egyéb hulla van, akit nem rángattunk elő, mert politikai nem érdekes. Ebből Erdogán úgy érezte, hogy tud politikai tőkét kovácsolni, és tudott is. Most az, hogy a, a, az amerikaiak ebben az ügyben nem fognak ö, ö, szakítani Saldarájvel, az egyértelmű, hát ö, ennél, ennél sokkal komolyabb ügyben nem szakítottak. Nem tudom, emlékszel-e, a, amikor a ö, World Trade Center, ugye a világkeresemély központot, a két óriás tornyot, ö, amikor ledőlt, amelyeket, ugye a terroristák hát, ö, szétromboltak, meg még a Pentagonnak is neki mentek meg, meg, meg. Ugye? A 2001-ben vagy kettő, nem egy volt. Na most... Ezek, ezek szaudiak voltak többnyire. És egyetlen egy gép nem emelkedett a repülő a levegőbe akkoriban, kivéve a, a szaudi család a, a gépe, akinek a Bush akkori elnök adott lehetőséget, hogy, hogy, hogy elmenjenek Amerikából. Egyébként a bin, bin Laden család egy része is ott volt. Szóval. Ennél, ennél keményebb dolgok történtek Amerikában, amit a szaudiakkal kapcsolatban az amerikai elnökök és az amerikai politikai osztály lenyelt, mert a, a a legfontosabb, az ő szempontjukból legfontosabb a közel kö, a szövetséges olajtermel. Jó, hazamegyek, és a 100 magyar népmesét fogom elővenni, jövő folytatjuk. Jó, köszönöm szépen. Kellemes olvasás. <t> Igen ahol a jó, jó, a rossz, rossz. Én már nagyon meg vagyok is kavarva Kicsit hiphofejeztem, de beláttam. Én is, lehet. Oké, okay, akkor kis türelem. Egg. Két ember kell. Így megy Kis türelmet kér.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 Jó, Jó reggelt kívánok, én Illés Gergő vagyok az azonnali újságírói, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Loppert lehetett hallani? Jó reggelt, Lopper, és MÁV kommunikáció. Jó, e -hát, akkor a cikket szeretném ismertetni slágvortokban, de úgy, hogy hozzá nem teszek, lefeljebb elveszek belőle már, mint úgy, hogy nem olvasom fel az egészet.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 Jelensorok írója egriként a pintekenként hazafelé siető, ám autóval nem rendelkező érintettek táborát erősíti, majd később. Azzal még nem is lett volna semmi gond, hogy bejelentik a gödölői hívet használva mindenki ingyenesen kiuthat a baleset által már nem érintett gödölőre, azzal már annál inkább, hogy a MÁV nem tudott mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy a gödölőik hível kiutó jó 500 ember túlnyomó többsége Miskolcra, 60-ba, Egerbe, és úgy általanságban tovább szeretett volna utazni majd később a gödölői vasútállomás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 Írója ezen, ezen időszak alatt a Gödöldi Állaláson, egyébként indultak vonatok, és hadd kezdjem az elején, én, én olvastam ezt a cikket akkor a megjelenésekor és több pontjával nem értek egyet, de azt elfogadom, hogy van egy általános vélekedés a mával kapcsolatban, ami e, társadalmi vélekedés. Jó, oda el fogjuk jutni, de most előbb, előbb, előbb jussunk túl a konkrét történeten. Tehát én azt látom, hogy egyébként voltak vonatok, amelyek ígultak az el időszak alatt Egerbe és miskolci irányában. Azt elfogadom a szerzőtől, hogy egyébként általános probléma, hogy a lokális tájéből... Ne, ne, az általános nem problémáig jó. ne jussunk el. Azt kérdezem, Illés Gergőtől abban maradtunk, hogy tegeződhetünk, ugye? Igen, igen, igen. Hogy hogyan volt ez? Úgy történt, hogy én a 1555-ös intercity vettem egy egyeteg esztelére, nem akarom a hallgatókat nagyon sokáig mutatni a részletekkel. De bármilyen egyetem... úgy, nekem türelmem végtelen, igen? Uh, viszont akkor a gázolás miatt bejelentették az indulás előtt, ha jól emlékszem, 20 perccel, hogy nem túlságosan érdemes a keleti tájadvaron várakozni. Uh, inkább szálljon fel mindenki a gödölői évre, ahol a menetjegyek érvényesek. Állj, hol Tehát? vagyunk most helyileg? A keleti pályaudvarnál, ahol én felszállok a őrsvezéhez tere felé tartó metróra, és uh, kiutazok Gödöllőre. Türelem, türelem, tülem. Ilyenkor az embernek van egy jegye,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 Tájékoztatásról apróla, tehát... Ott helyszínen. De, de egyébként, ha jól értettem, akkor Gergő, ugye? Gergő is a szutó, hogy ezt tudta használni. Nem, nem, nem fel nem merült az ellenkező, én csak azt kérdezem, hogy mindazok, akik egyébként ebben a történetben érintettek, honnan szereznek információt? N Nézze, azzal kapcsolatban tehát ugye van egy mávinform, ami a, a forgalmi helyzetekkel kapcsolatos tájékoztatást adja, ilyenkor ez... Jajtóközleményt ad ki, ez a médiában meg tud Jó, de a Jajtóközleményt nem olvasta a BKB jelenül egy fél órával de később? Épp azt de egyébként ők is kapnak erről tájékoztatást, hát a BKK-t BKK, is értesítik arról, hogy Oké. Okay, rendben a van, jézet, okay. van? De hogy ez működött, arra egyébként kergő az, az élő példa, hiszen ő is azt mondja, hogy egyébként elfogadták a jegyét. Oké, hadd kelljek én is a Márt védelmére, mert valóban a gödörőhőig való nem problémamentes volt, ugye bár a a hév az már a máznak az üzemeltetésében általátó oldsa volt probléma. A, a problémák gödöllőtől kezd, kezdődtek, ahol egy ilyen jó másfél órát vesz igénybe, még az első vonat mm, 60 felé elindulhatott. Na, hát akkor itt, itt álljunk meg, hogy ugye te azt mondtad, hogy több vonat is elindult, ebbe mennyire fél bele ez a másfél óra? Ö, ugyebár az történt, hogy nekem van, megvan a hivatalos vonatink alkalmazásom, Akinek nincs meg, az nem igazán kapott utas tájékoztatást. de ezt most tegyük félre. Tehát, hogy én onnan tudtam tájékozódni. Amielőtt én a gödölői évvel olyan fél-öt körülre odaérhettem volna a gödölői vasútállomásra, valóban elment két szerelmény, bár én az első között voltam, aki gödölőre kijutott. Tehát, Igen. hogy aki például kicsit később indult, annak esélyese volt arra feljutni, de már nekem sem. Tehát a probléma az volt, hogy ezek a szerelvények elindultak, és utána legközelebb fél hét körül indult egy szerelvény hatna felé, ahol szintén egy óra választott. Egy máset e, azt kérdezem Lopert tőled, hogy azok a szerelvények, amelyek elindultak, azok mind szerelvények voltak, egyébként gödöl... nem, azok a másik, másik irányból jöttek, tehát ezeket megfordítottak, ugye ezek Miskolc felől jöttek mm -hmm. Budapest irányába, a tovább nem tudtak, neki, mm -hmm. mert ugye mert, ott volt az a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 Hát én, ha jól értem, akkor gyakorlatilag, amint Gergő mond, hogy volt egy körülbelül egy órás időszak, amikor Gödöllőtől egyébként nem indultak vonatok, és ő pontet adott az időszak alatt és az alatt nem kapott tájékoztatást. Szerintem ez a problémának a lényege, amely ugye ebben a cégben megjelent. Ez benne van, de ez később van, de azt kérdezem, hogy akkor menjünk-e tovább, hogy tényleg, mert ugye az előbb a Gergő azt mondta, hogy elment két vonat is, de arra ő nem fért föl. Jól értettem? Nem, nem, nem, nem ezt a tettem, nem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 Egy intercity, jól emlékszem, meg egy személy vonat Gödöllőről, de utána egy másfél óra szünet és fagyostodás, tehát onnantól nem érkeztek újabb szerelvények egy ideig. Oké, okay. elnézést, hogy eredetem bármit félreértenék, nem áll szándékomban. E, azt mondja a szöveg tovább, a Gödöllő vasútállomás 50 emberet tervezett várótermében, ugye ezen, ez, ezt már olvastam, e, erre gondolom mi kitérünk, vagy kitértek, e, az, hogy miközben majd két órás várakozásunk alatt Budapest felé négy szerelvény haladt elkelet felé, viszont egy sem szintén nem a baleset eredménye. Mindez már a bármilyen nemű logikát nélkülöző közlekedés szervezésnek, a kirívó inkompetenciának köszönhető. A vasútársaság munkatársai órákon át semmilyen információval nem tudják ellátni a utazó utazóközönséget, sem a baleset történik. És aztán jönnek az általános részek. Ezen a részen itt akkor essünk túl, és akkor legyen érthető mindaz, ami történt. Nem tudom, hogy ki akarja kezdeni. Én, a, hogy nem tudom, az utaztájékoztatással kapcsolatban is nem tudok más csinálni, mint hogy uh, szerintem erről a problémáról általánosában beszélünk. Tehát ugye felvetődött a mávinfor informnak a kérdése, amit én már mondtam, hogy egyébként ők ilyenkor próbálnak tájékoztatást adni, mert én ebből a cikkből úgy indulnék ki, hogy ez a cikk, amit Gergő írtak, felvett egy problémát, hogy egyébként általánosában az embereknek gondjuk van a vasati szolgáltatással, az azon, egyébként ad rá válaszokat is, hogy szerintük e, mi lenne ennek a helyzetnek a megoldása. Szerintem nem ilyen egyszerű. Ők a, a személyszállítás, vasúti személyszállítás liberalizációját mondják, mint egy. Odaimértékben. Maradj, de fontos, hogy történet. szerintem erről beszéljük János, mert. Szóval beszélni, csak előbb jussunk végig, végig a konkrét történetről. Pontra itt ugye azt mondja a, a Keves hogy a gond az, hogy ő sokáig álltott, és nem kapott tájékoztatást. Én pont azt szeretném elmondani, hogy hogyan lehet ezen a tájékoztatáson javítani, mert ez valóban egy visszatérő probléma. De nem csak azt mondja, jegyzizsgálóktól... azt mondja, hogy ott kint állni egy 50 fős tervezett De... uh, uh, állomásról az nem törődömség. Igen, tehát egyrészt, ha az az utasztájékoztatásnál maradunk, akkor azt látjuk, hogy a vizsgálóktól történő lokális utasztájékoztatás nem mindig jó, a...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 Kb. egy óra 30 perc, tehát körülbelül. Én azt ne szaladjunk előre. Ezek, ezek azok a pontok, János, szerintem amint. Én ezt szeretném, de a konkrét történetben történet, mégiscsak. Oké, rendben van, de két dolgot mégiscsak felvet a szerző, amelyekre Igen. itt nem kapott választ. A sem tudom hogy egyébként, hogy, hogy mit lehet tenni. Tehát, hogy mit lehet akkor tenni, hogyha a Gödöllőn olyan számban vannak utasok, akik mind nem férnek be, hogy lehet-e ennyi idő alatt egy sátra csinálni, nem tudom, nem akarok hülyeségeket mondani.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 még egy pillanatra erre kitérnék erre a négy szerelvényre, illetve, hogy azok, hogy haladtak tovább Budapest felé, tehát már kiadta azt a tájékoztatást, hogy aki gödölőre kijött, az igénybe veheti a élet a menetjegyével. Ellenben viszont a, ez a négy szerelvény, motorvonatok 60 felől érkezve Budapest felé tartva. Elmentek egészen is a szegig, ahol már, vagy pécselig nem emlékszem, ahol már bkv életeket igénybe lehet venni, vagyis fennállom. A vasú, vasúti közlekedés további kipótlás a Pest felé. Én nem értem, hogy azokat a vonatokat, annak a három vagy 500 embernek, aki ott várakozott a Gödölé vasútállomáson, miért nem lehetett például már Gödörülnél visszafordítani, és miért nem lehetett azokat az utasokat, akik test felé tartottak a hévre felterelni, aki ugyebár jogosultak a, a hévigénybevételére a baleset miatt.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 azt szeretnénk, hogyha például ezen a vonatinfó alkalmazáson járatra lebontva információkat tudjunk küldeni, hogy egyébként egy ilyen helyzetben számukra, akár mondjuk a hív, akár más irányba mennek, mit lehetnek azok a járatok, amivel a leggyorsabban uh, tovább tudnak menni, ami egy ilyen havári helyzetet meg tud oldani. Én azt gondolom, hogy a, ez a történet ez egy jó történet abban a tekintetben, hogy jó kérdéseket vett fel benne a szerző, és uh, nyilván azt várja, hogy mitől fog javulni, ez a szolgáltatás, ez a, a, a szemészetes szolgáltatás. Én ezt két-három pontot tudom összefoglalni. Az egyik a vasúti pályának a felújítása, amint nyilván gyorsabban lehet majd közlekedni, a másik egy jobb utastájékoztatás. Egyébként magának a vasúti a felújításában is ö, olyan utastájékoztató rendszereket fognak majd kitelepíteni, amelyek ugye nyilván az ilyen típusú havária helyzeteket fogják kezelni, tehát az üteseket fogják jobban ellátni információval. Azért ez nagyon régi infrastruktúra, nagyon régi pálya, enyhén szóval nem 21. századi körülmények között folyik a vonatoknak a közlekedetése, nyilván ennek a fejlesztésével gyorsabban lehet majd megoldani az ilyen szükséghelyzeteket.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 5 ember is oda jött megkérdezni, mert ott látták nálam az a napinkú alkalmazást, hogy én mondjam meg nekik, hogy hogy kell hazajutni, mert ők nem tudják, mert nekik nincs meg ez az alkalmazás, mert nincs internetük, tehát hogy van itt egy ilyen uh, probléma, ami a, az úgymond offline utazó uh, közönséget nem informálja eléggé. I igen, azért mondom, hogy vannak úgynevezett haváriamonütörök, amelyeket ilyenkor tudunk telepíteni egy nagy felújítás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 alapvetően fel tudom sorolni ezt az öt pontot, amit felírtam magamnak, ugye bár rengeteg, rengeteget késnek a magyar vonatok, nem tudnék pontos számot mondani, de velem is előfordult, meg szerintem a kedves hallgatók közül elég sok emberrel előfordult az, hogy a már több órát késett vele, vagy felső vezetés, szakadás akadályozta a továbbhaladást, stb. Ez az egyik. A másik az. A... Bocsánat, ezeket még tudjuk venni pontról pontra, szerintem ezek nagyon jó támpontok.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 főleg mondjuk az elővárosi vonalakon, ahol 90 fölötti menetrendszerűséget tud, tud a más tart szolgáltatni, és itt is kiemelve azokat a vonalakat, például az Esztergomi vonalat, vagy a Székesfehérvárat, a Székesfehérvárati vonalat, Székesfehérvárat, ahol új berendezés van, új pálya van. Esztergomnál például erről a Malatú közleményt 95 százaléka a vonatoknak 5 percen belüli késéssel,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 EGRI vonal viszonylatában is, hiszen ott is ehhez nagyon hasonló fejlesztések történnek most. Kérdések elárom egyébként ezeket a fejlesztéseket, és hogyha valóban ezek meghozzák a pozitíthatás, akkor én se fogok autóbuszra szállni, tehát én nagyon szeretek vonaton utazni. Akkor menjünk át a második egyelőre, pontról. Egyelőre én a való, valós életben a saját tapasztalatok nem, nem láttam ezt a kétségtelen fejlődést. A második pont, amit én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 már megtegye, ez egy november hatodikai esetről beszélünk, tehát hogy még van, van egy csomó ilyen negatív példa, és én is tapasztaltam már olyat, hogy utaztam vonaton, és lerobbant velem a mozgón, és másfél órát vártunk, tehát hogy ezzel még mindenképpen fejleszteni való. A harmadik, amit felírtam magamnak, a... erre is hadd reagáljak két mondatba, mert ebben speciál egyébként egyetértünk, tehát a, a...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 és ebben a motorvonatok és azoknak ugye az elővárosi forgalomba való közlekedtetése inkább csak kozmetikázva ezeket az adatokat, valóban ezen a területen nagy, nagy fejlesztésre van szükség. A harmadik pont. Amit fel felírtam magamnak az a közlekedés szervezés minőségem. Igazából itt nem saját forrásokat használtam, hanem a közlekedőkömeg blogon jelent meg egy nagyon mély és részletes elemzés arról, hogy a Márnak a nemzetközi Eurocity minőségű kocsijai sokszor műszaki vizsgálnélkül tároló vágányokon rohatnak szét, mivel a ceglédi járműjavítónak, vagy a, a szólnak bocsánat, nincs sokszor arra kapacitása, hogy műszaki ezeket a, ezeket a kocsikat. Így történhet meg az, hogy vannak olyan alapvetően még jó állapotú, nemzetközi közlekedésre is alkalmas Eurocity minőségű kocsiaink is.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 Igen, azt lehet mondani, hogy ezzel kapcsolatban ugye az Intercity Plus gyártásának a stratégiája az felülvizsgálat alatt van. Itt az év végéig nyilván átnézzük ennek a, a pozitív és és azon hatásait, amik nyilván abból adódhattak, hogy emberi erőforrásokat vontál a Mársztart azért, hogy új kocsikat gyártson. Ugye itt azt kell tudni, hogy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 elkészült ez a 6 IC plus kocsi, és természetesen őrvendetes, nagyon örülök, hogy ezek magyar gyármányúak, viszont, amit a főzekedőtömeg blog is említett, van, van körülbelül 40-45 jó minőségű 90-es évekbeli kocsink, amik rend, rendszeres karbantartás mellett 40-50 éves időtartamra még jó lenn, jók lennének, tehát hogy nem lenne jobb, hogyha az IC plus projekt területetése mellett, ami elég összögbe halad, Uh, esetleg ezeket a, a kocsikat tudnák forgalomba állítani, és ezek még mindig remek uh, szimbóló szolgáltatást tudnának nyújtani, orvosolnák a márnak az Intercity közlekedésben felépő sokszori uh, kocsi is. Igen, tehát uh, azt tudom mondani, hogy ennek a programnak a a pont ezeknek a kérdéseknek a mentén történik. Tehát, hogy milyen előnyei voltak, és uh, milyen erősforrásokat mondta el a az általadik említett felújításoktól? Ha térjek rá a negyedik pontra akkor, ez pedig a külső kommunikáció kérdése, tehát hogy a, a közösségi média használata átlak, az szinte így nem létező fogalom egyelőre, tehát a, amit láthatunk, hogy a vasútnak az egyik legkomolyabb célközönsége,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 Ami egy MávInfon Facebook oldal keretében gyakorlatilag, hát chat alapon tájékoztatná az utásokat, ilyen uh, havária helyzetekben. Tehát azt gondolom, hogy pont a, abból a problémából a gödölői esetből kiindulva, én azt szeretném elérni, hogyha Máv Start gyakorlatilag a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 Igen, ez is csak ismételni tudom magam. Felújítás, ugye erről már beszéltünk, hogy egy vonalon a felújítás után kb. félmillió új utas jelent meg, a Székesfehérvári vonalon a felújítás után kb. egymillió új uh, utas jelent meg. Azt lehet mondani, hogy megállt az a trend, ami ugye a Márstart utasainak számának csökkenését jelentették 1990-es évektől. Számítva akkor ugye 180 millió utasza volt a Mársztartnak évente, a 2010-es évek közepéig ez 135 millióra csökkent, a 2010-es évek közepé óta azért növekszik, tehát 140 millió, tehát 5 millió új utasza van most már a Mársztartnak, ezek láthatóan a fejlesztéseknek, tehát az új motorkocsiknak és az új pályának köszönhető. Én azt gondolom, hogy a regionális közlekedésben is kell, kell lennie a fejlesztéseknek. Mezőzombor és sátorai új hely között épül most egy 45 kilométeres szakadban egyrészt villamosítás van, 11 kilométeren pedig pályafelújítás. Ezek a fejlesztések azok, amelyek szerintem a, az utasszámok, utasszámok hasonlóan jó tendenciák jelentkeznek, akkor egyébként bemutathatóak, hogy a regionális viszonylagban is van értelme a fejlesztéseknek, hiszen nagyon sok olyan e, regionális vasotvonalról hallunk, ahol egyébként sok lassú jel van,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 Ebben az évben kb. 40 milliárd forint van a 7700 km hosszú vasúti pályahálózatnak a karbantartására. Ez Ausztriában, ez az összeg fajlagosan egyébként körülbelül tízszerese. Uraim, maradt még bármi? Illés úr? A legtöbb problémát át ö, futottuk. Egy pillanatra még közbeszólnék, és azt mondanám, hogy a regionális vasútvonalak szintjén én nem értek egyet azzal, hogy Például utasszámot csak milliárdos beruházásokkal, pályafelújítással lehetne nyerni. Ez nagyon hosszú folyamat, és tényleg rengeteg pénzt emész fel, és fontos ezeknek a regionális vonalaknak a felújítása. Mégis szerintem lenne fejleszteni való ezen kívül is. Például én egész szilvásvárad vasútvonalat tudnám felhozni példának napi két ö, pár vonat közlekedik, és nem igazán szólítja meg az utazóközönséget a fél óránként közlekedő buszok mellett, mert például nincsen olyan kiránduló kedvezmény, ami az ország egyik turisztikai csomópontjának számító szélvásváradra odacsábítaná a, a, a családosokat, odacsábítaná a turistákat. Nincs igazából olyan mondjuk a büdki nemzeti parka, vagy akárkivel integrált kedvezményi rendszere a, a, a máv nak ami esetleg meggyőzhetné az autósokat, illetve a buszonutazókat, hogy turistaként mondjuk érdemes lenne a nem a buszt, nem az autót választani, hanem vasútra szállni. Igen, ugye a, a volán menetrend és a, a MÁV menetrend az összehangolása az a, fej, a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 jogos felvetések, és ezeket, ezeket vizsgálni kell, és így irányba is Uraim, nagyon szépen köszön. López Dánieltárra kérem, hogy egy pillanatig még maradjon velem. Illés úr, örülök, hogy megismerkedtünk immáron az éteren keresztül is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Asz.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 0630 hat és 06 nem, 061 de nem jó. már összezoradtam. az 6 30 és 061489 6 1 0 másodszor. No phone take your place, you know what I 061-4890-999-06-3677-1161. Senki többet? 41. lett a nézettségi sorban a civil civilapályán, ami elmúlt időben egy kiemelkedő 200 ezres nézettséggel járt együtt. Ha azokat a Facebook bejegyzéseket nézem, mint ahogyan az ember nézi egyébként a rádióműsorommal kapcsolatban, miközben a rádióműsoromnak nincs hallgatottsági mérése, akkor a Facebook bejegyzésebből nem lehet kiindulni. De a hátra időrem én már azt gondolom, hogy nem a méret a lényeg, független hogy van jelentősége. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok! Egy észremételem lett volna, vagy volna a Sivan László uram beszélgetésével, elmondhatom? Igen. Ö, említette azt, hogy a parlamentben tudomásokra jutott, hogy valami altrafitás fog történni, és ezért azért nyerték ki a falotai örököt. Nekem fölmerült benne, hogy az ellenzékben a Nem hinném. Tehát az, hogy ez hogy van, tehát fogalmam nincs.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 amiközben nem tudom, hogy van-e rá szükség, oké, vannak, akkor őket az ember akkor veti be, amire a miniszterelnök úr azt mondta, hogy hídról akkor beszélünk, amikor oda elérkeztünk. E tekintetben tegnap nem úgy tűnt, mint elérkeztek volna oda. Hát akik sípolnak, meg beordítanak azokkal szemben egy ilyen, és azt szándékosan nem mondok semmilyen szót, hogy ne kelljen hangulatkeltéssel megvádolniuk,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 <Gülüyor> Dehát. Csak lassú volt a telefonom elnézést. Annyibán? Ön szerint van értelme annak, hogy az ellenzék az bent van a parlamentben? Lejárnak Össze... egyáltalán és o okay. Azt az kérdezem ön szerint, van-e annak értelme, hogy minden, minden reggel bejöjjek? Szerintem van. Ugyanígy van a másoknak. Nem marad mindig így. Én, én a, a, a kérdését teljes mértékben értem,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 minimális gabalérság sincs bennük. Tehát azt nem tudjuk. Azt tudjuk, azt tudjuk hogy a vezetésben hát, nincs. A az ő viselke... nézem, ha ma meghallgatta az elsimont el és önnek volt füle, annyi árnyalatot hallott benne, amennyi árnyalatot ön máshol soha nem hallhat.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 mennyire megy előbbre a világ? Hát, ez egy más kérdés. Hát akkor meg... Könyörgöm a kalapás se arra való, hogy az állandóan az ember oda vele. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Elköszönök, ha nem beszél. Itt ragadtam. Bárki más? De akkor szólaljon is, meg jó reggelt. Elnézést ön. Hall engem, mert ha hall, akkor beszéljen, ha meg nem akar beszélni, akkor ne hívjam. 30 másodperc. 4 perc, harmis másod perc. Jó Négy perc tíz. 3 Három perc. Kettő perc. és fél Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, gmail.com Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor megmarad kísérletinek, megköszönjük csorbalacinak a rádiónak, az Úristennek, és marad a gmail.com Nagyon kevés időn maradt. 50 ötvenünk van még. Egy perc 45. Mondjuk. De hallottam, hallottam. Itt volt, igen, akkor gyorsan hígyett.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 Én csak azt akartam ezzel fölvetni, hogy az egész én egy színháznak tekintem, ahol egyik fél sem játszik jól jelenleg. De én gyakorlatilag a beszélgetésben váltottam szót első olaszlóban. Igen, igen. Akkor ezt erősítettem most már. Na, Viszont. 30. 25. Elköszönök. Viszont halásra. Laci, te jössz.